Ma a 2019 december 16-a van hétfő, tehát este fél nyolc órától nagyon messziről jött ember lesz az Aquarium Club volt lokájában, ez egyértelmű idén utoljára, és ki tudja, hogy legközelebb mikor, egy fok van csúsznak az utak, párás az idő. Ez a Kejfejáncsik minden, amit az tudni kell, vagy érdemes a hallgatók és fialajános műsora. Önök azért hallgatóim engem pedig fialajánosnak hívnak. Ez a műsor 14 éven aluliaknak nem, fölött és a igen korlátozott mértékben ajánlott. Visszaszámolásban 5. Civil Radio net, illetőleg civilradio.hu, ami pedig a Kejfei Jancsit illeti. Az január 6-án, 7 óra után jelentkezik a 87.6 frekvencián. Fel alá autóztam a hétvégén is a városban. Ez a 87.6 teljesen váratlan módon fogható, jól vagy rosszul vagy sehogy, de általában fogható. Ferihegyen nem, lehet, hogy Rákos nem tudom hol, szintén nem. 11, 12, 14, 6, 7, 8 igen. Lehet, hogy egy forgalmi jelzőtábla bezavar, de előbb-utóbb kikerülnek az árnyékolása alól, ami pedig az internetet illeti, hogy semmi se árnyékol be. Csak akarni kell, de ez nem kizárólag a Kejfejacsi hallgatására vonatkozik. civil a pályán idén szintén utoljára ezen a héten lesz felvéve azt a legközelebb terveink szerint január 10-én. Mint ahogy azt az apostol együttes is megérekelte, nehéz a boldogságtól búcsút venni, a civil rádiótól is nehéz lesz. Valaki keresett, de ez kicsoda Mindig érik meglepetések. Fogok küldeni egy SMS-t, amit tegnap este elmulasztottam. Voltak nyerges Atila születésnapi koncertjén, és nem köszöntem meg a meghívást, most megköszönöm. 06 9 9 9 9 és 06148909990636771161 Fél nyolcig önöket hallgatom, aztán előjövök valamivel én is. Nyolctól György Evics Beledek lesz fél kilencig, és aztán ismét magunkra maradunk. Természetesen az igyegy ad a világán, semmivel nem kötelező előjönni, ha előjönnek, jó? Ha nem szól a zene. 61, valamint 0636771161, ma 2019. december 16. hétfőn 4 perccel, oké, inkább 3 perccel. Ez miért nem szól? Love to speak with Leonard. He's a Valami a történt. He's a De mi lenne, ha semmi sem történt. akkor nem mondhatná az ember azt, hogy minden nap kiseretimün minden a utolsó adás. Even though it welcome, azt, amit a előtte a mondtam. Hmm? will speak nem tudom valamit meg kellett nyomni but a brief elaboration of a tube a el a kelyfejancsi utoljára pénteken jelentkezik. A maival együtt, tehát öt. Az APA a Civil Radio net, az interneten pedig a civilradio.hu-n találják meg, aztán vasárnaptól. A Civil Radio, a pedig a Spirit Radio 87.6 frekvenciáján január 6-ától 7.6-t. Ez egy kényszerű útállálkozás. Ma este fél nyolc órától nagyon messzire jött ember az Aquarium Klub volt lokájában, idén szintén utoljára. Az szintén az arra vonatkozik, hogy... Pénteken elköszön a kejfejancsi Ma elköszön a nagyon messziről jött ember És ez így megy tovább és tovább De nyilván valahol lesznek dolgok amelyek viszont most jelentkeznek Például, hogyha önök ezt megteszik Akkor beszámolhatnak arról Amiről nem tudok én beszámolni Mert csak önök tudna beszámolni róla 06148909999 És 063677 egy Home behind the curtain. csúsznak az után pára van és egy fog. le so. He's a sportsman and a shepherd. He's a lazy bastard living in a suit. One, two. Hú, fél nyolc órától az Aquarium Club volt lokájában nagyon messziről jött ember, ma tehát december 16 a hétfő van és egy perc múlva lesz fél nyolc ebben az évben utoljára Aquarium Club volt lokál este fél nyolc nagyon messziről jött ember, aki eljön egy Bianco szerződést alá egy a szerződést a szóképületes értelmében egy bármely pillanatban kaphat a kezébe, egy mikrofont is meg kell szólalnia ez a Kejfejancsi esetében nincs így, végül is mérlegelési alapján telefonálnak és hívják a 0614890999 vagy a 0636771161-es számot. Kedden Szerdán csütörtökön és pénteken lesz még Kejfejancsi ezen a héten és a 98-as frekvencián egy ideig nem, de sosem mondasz, hogy soha. 98.00 frekvencián minden esetre 2019-ben péntek után nem várható a Kejfej Jancsi megszólalása. A rádió is elköszön szombaton éjfélkor. Onnan Civil net illetve civilradio.hu a Kejfej Jancsi esetében pedig 87.6 január 6 tól Fél illetve már fél nyolc egy perccel. Jelentette be lendő műsorszolgáltatom, hogy a 87.6 frekvencián folytatja földi pályafutását, illetőleg éteri pályafutását rész aláhúzandó a kejfejancsi. Volt, aki beszámolt róla, volt, aki nem. Én természetesen telhetetlen vagyok, és jó vettem volna, hogyha meg annyi egyéb orgánom beszámol róla, de hát... Beszélgettem a rádió vezetőjével, és felvetődött az a kérdés, hogy honnan fogják tudni az emberek, hogy a Kejfei Acsi hol folytatódik, óriás plakátok, egyébek jöttek számításba, hogy ez komolyan kellett volna vennem, vagy sem, nem tudom. Én minden esetre ezekkel december 16-án, egy január 6-ai kezdés esetén már nem nagyon számolok, Számolok a propagandával, ahogy eddig is a kfj híre elterjedt és szállt a levegőbe, mint a spóra. Szép hasonlatai vannak így korán reggel, ugye? Hogy milyen egységekből és milyen szponzorált egységekből áll majd a kfj azt január 6 után tapasztalni fogják ezébe, nem szeretnék már korán meglepetésekkel szolgálni legyen ez. Ezt a mondatot most nem fejeztem be. Ez volt a Jingle Bell, és a Yellow. Ross Stewart és Elton John. Sessions of depression are through. Fevetődött, hogy legyen karácsonyi játék, de a partner olyan nagyon nem volt lelkes hogy a lelkeséget hogyan lehet észrevenni, megmondom önöknek, valaki azt követően, hogy én valamit említettem, visszakérdez. Ez ugye nem minden szempontból egy jó módszer, és már gyerekkoromban is sokszor kudarcot vallottam vele. Ugye én a szüleimet sokszor avval próbáltam rábírni arra, hogy beszélgessenek velem, hogy elhallgattam, és arra gondoltam, hogy a nagy hallgatás majd felhívja rám a figyelmet, és ettől kezdenek el velem beszélgetni, de hát volt, hogy úgy gondolták, hogy az égényett a világán semmilyen mondandóm nincs, és ezért aztán nem szóltak hozzám. Tehát, hogy magával a hallgatással fel lehet-e valamire hívni a figyelmet, ez egy két Dolog. Egyébként sem szabad senkit sem tesztelni, nem minthogyha egyébként ez egy tesztelési módszer lett volna, bár minden tagadásban van frajd után Mint hallhatták, 5, 7, 2, a csütörtök péntek. pénteken nagyjából 9 óra, akkor elköszön innen a kejfejjancsi, és aztán... Minden nap kísérleti műsor és minden nap utolsó adás, így aztán, hogy január 6-án felcsendül -e vagy sem, reménykedjünk benne, hogy igen. Ugye az egy közműsorszolgáltató, de egy egészen más jellegű rádió, mint amilyen a civil, ami nincs még egy egyébként. Ezt megtapasztalhattam. A szó jó, rossz értelmében, de inkább jó értelmében. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Jövök be a kocsival, és beállítottam a 87.6-ot. Ki nekem, hogy Broadway? Utána, mire lementettem, le addig a más spiritekkel. Igen, jó Mert hogy korábban Broadway néven futott, igen, igen, ez volt a neve. Uh -huh. Egyébként teljesen jól lehetett hallani, ugye az M0-ás magaságába Igen, hát egy jó, hát nézem majd a, az első műsort, nyilvánvalóan azzal fog telni, hogy az ember hallgatókat vadász, de itt még a civil rádióban nem illene arról beszélni, hogy mi lesz január 6-án, de mint minden költözés, amely nem önkéntes, á, izgalommal jár, beleértve, hogyha önként költöznék, akkor is izgalommal járna, de hát ez nem egy önkéntes költözés. Ő mikor költözött utoljára? Hát, három éve. Honnan, hova? Tehát most munkahelyről beszélünk, vagy otthonról? 16-ban, egy fél évre beköltöztünk vissza Pestre, Egy Veresegyházról egy átmeneti időre. Aztán visszaköltöztünk. Képzelje el, én úgy beszéltem mostanáig, hogy előttem van egy mikrofon és rajta egy piros uh, mikrofon szívacs, és annak a közepén egy poloska volt. Hogy ez mióta volt ott, nem tudom, de nem volt egy jó látvány. A lehallgató poloska vagy. Nem, nem. Egyrészt a lehallgató poloskát nem ismerném meg, tehát nem tudnám, hogy az lehallgató poloska, ez egy igazi poloska volt. A szájamhoz olyan közel, hogy akarsz volna, beugrott volna, de azt mondja, a poloska ugrani nem tud, de minden esetre arrély repülni tud. Repülni tud, de most már ilyenkor december közepén kicsit el vannak fáradva. Ah, igen. Itt az Igen. Köszönöm szépen. Aztán eltöntson önállóan fog énekelni. Szóval... Nekem az jutott az eszembe, hogy most a műsor mennyi ideig tartson 7-től 10-ig, 7-től 9 ig 7-től fél 10-ig, most éppen 7-től 9-ig van meghirdetve. Én minden esetre azt kérdezem önöktől, hogy miután a KFJ-ancs beltartalma a közéleti vonatkozású, meg annyi politikai elemmel, így aztán nem nagyon számíthatok arra, hogy önök azt a műsort támogassák, bár reklámozni reklámozhatnak benne. De hát ez a civil rádióban is megtörténhetett volna. Igaz, hogy ott nem is nagyon tettem közzé ilyen felhívást. Viszont most élek egy ilyen felhívással, és ezt a héten többször meg fogom ismételni. Kilenc és fél 10 vagy fél 10 és tíz között lenne egy támogatott zenei műsor, a támogató zenei műsorban olyan zenei elemek lennének, amit a támogató kíván, vagy rám bízza, de minden esetre ezzel fejeznék ki pénzügyi támogatását lendő műsorszolgáltatom, illetőleg irányomban, vagy egyáltalán. Maga a pénz egy nagyon fura dolog a, a rádiózásomat, illetően, mert néha akkor is, amikor nem közvetlen megélhet és szolgál, akkor is egy olyan dolognak a kifejezője, mint amit adott esetben egy női partner egy férfitól elvárhat, és a szónak abban az értelmében, hogy miközben már az udvarlás periódusa befejeződött, attól még nem csak nőnapon, születésnapon és bizonyos esetekben névnapon, ugye én névnapot másoknál se szoktam felköszönteni. Szóval nem csak ilyen akkor lehet virágot venni, hanem virágot lehet venni, csak úgy, hogyha az embernek ez úgy eszébe jut. Én most a pénzről bármilyen furcsa is így beszélek, mint egy virágcsokorról. Tehát a kérdés az, hogy van-e olyan személy vagy társaság, amely ezen a leendő frekvencián 9 és fél 10 vagy fél 10 és 10 között egy ott létesülő zenei sávot támogatna és miután nem szeretném ezzel itt a műsoridőt rabolni ez az e-mail címemet ajánlom dörö.fi miután távozásom után is tervezem a civil rádiót támogatni, függetlenül attól, hogy az már az interneten lesz szó fog szólni ennek a felhasználása több irányú lenne, amiről tájékoztatom lendő támogatómat, ha lesz ilyen. Ez tehát egy olyan zene, összeállítás, komoly vagy könnyű zene, vagy jazz, vagy népzene megállapodás kérdése, amely 9 és fél 10, vagy fél 10 és 10 között szólna nagyjából fél órás időtartalma a 87.6 frekvencián, és amelynek jelegi feltétele az, hogy legyen egy olyan támogató, aki erre pénzt szán, hogy mennyit, azt szintén írja meg az e-mailjében beleértve, hogy az elérhetőségét és telefonszámát dörö.fiolajanoskukkac gmail.com Ezzel párhuzamosan azt is kérdezem, hogy volna-e olyan természetes személy, tehát nem jogi személy, hanem ember, aki azt gondolja, hogy a jövőre induló van rövidebb-hosszabb ideig, egy héten át meghatározott van, nem hosszabb időre, mint 26 perc, de rövidebb időre még lehetséges, lenne fix beszélgető társam. Természetesen olyan témákban, amelyek a közéletet illetik, de ahogy az önkormányzatokkal sem beszéltem meg előre a témákat, függetlenül attól, hogy mit tartalmazott a szerződés, ezekben az esetekben sem feltétlenül beszélnénk azt meg, hogy miről beszélgetnénk. Az nap mint nap az előző nap függvényében alakulna. Egy nap egy idősában maximálisan két ember jöhetne számításba. Így tehát arra kérem önöket, hogy egyelőre csak küldjék el, hogy önök szívesen lennének e beszélgető partnereim. Ez is telefonszámot kérnék. Ettől függetlenül várom azon cégek vagy magánszemélyek jelentkezését, akik egy 9 és fél 10 vagy fél 10 és 10 között jelentkező zenei összeállításnak lennének szponzorai. Ehhez is a kuka gmail.com e-mail címet ajánlom, és kérem, hogy tüntessék fel a telefonszámukat. 061489099 és 0636771161 Ami a zenei szponzorációt illeti, az a tégla egy neked ilyen megváltozott alakja lenne vagy lehetne. Az első felajánlás már megérkezett. Én azt szeretném, hogy magánszemélyektől is. Akkor fogadnék el szívesebben pénzt, hogyha meg lenne jelölve valamilyen cél, amely örvén az a félórás zenei blokk elhangozna. A cég esetében ez egyszerűbb, hiszen ott a cég magát jeleníti meg, vagy valamilyen reklámtevékenység részeként támogatja a félórási zenei blokkot, ez tehát nem a szó hagyományos értelmében vett uh, tégla jegyjegyzés, amely a fennmaradás szolgálja, ez inkább, hogy szóképzavaros legyek, karácsonyfa dísz lenne, Hát ugye nyolc után, tehát elmondom az összes szolgálati közleményt, egy részből, hogy még öt. Pénteket elköszön a 98-as frekvenciától, a Kejfej és január 6-ától átköltözik a 87.6-ra. Hozzátéve, hogy minden műsor, kísérleti műsor, minden adás, utolsó adás. A civil Rádió szómaton éjszaka áll át internetes adásra civilradio.hu. És a lehető legjobbakat kívánom nekik. A 87.6 most is szól, más reggeli műsor van ott, és őszintén remélem, hogy akik ott szólnak, azok nem érzik tehernek a tejfejes csodaérkezését. Bár az emberben ilyenkor mindig van egy kis rossz érzés. Lendő műsorommal kapcsolatban pedig azzal a felhívással éltem, hogy 9 és fél tíz, illetve fél tíz és 10 között lehetne egy zenei sáv, amit támogathatnának cégek. Azért 9 és fél tíz, vagy fél tíz és 10 között, mert az előtte lévő tartalom fel feltehetően politikai tartalommal bír, és ennek következtében valószínűleg a cégek nem is szívesen jelennének meg ilyen politikai tartalom közepén. Szélén, de a 9 és fél 10, illetve a fél 10 és a tíz közötti sáv mindenféle ilyen tartalmat nélkülözne. Így aztán ez irányú kockázat kisebb, független attól, hogy maga a Keifei Ancsi megmarad, persze a közéleti tartalommal, és mintán ez a műsor is a Keifei Ancsi része lesz, ha valaki nagyon óvatos, de hát, ha valaki nagyon óvatos, akkor ezzel a felhívással úgyse fog élni. Másrésztről pedig azt ajánlottam, hogy aki fix beszélgető partnerem lenne, küldje el nevét, telefonszámát: döröpont.fialayanuskukat, gmail.com, és ez a szponzorált zenei tartalomra is vonatkozik. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok, lehet egy uh, teljesen más eddig témában nem illő ír? Persze. A, ma reggel olvastam, és én személy szerint nagyon örülök a írnek, hogy a Redford Chili Peppers bejelentette, hogy elválnak útjai a jelenlegi gitárosa Josh klinkhoffer és ismét John Prusciante lesz Igen, a Én ennek személy szerint nagyon örülök, és ez az én napomat a beharanyoszta ez a hír. Független, volt a legutóbbi Hot Chili Peppers koncerten itthon? Öhh, nem, a Budapest hú... Valahol voltam, láttam a Josh Klinghoffer a Red Hot Chili Peppers, és bár szerintem ő egy nagyon korák, nagyon jó, és technikailag nagyon szuper gitáros, de a, én szerintem a Fruscentével nem, nem említhető egy lapon. Az a... én az énekesre gondoltam, akik nagyjából kerek fél óráig bírta ének, énekhanggal, és utána gyakorlatlag létre kellett volna ahhoz felle, hogy utolérje saját magát. Ah, igen, ez... Már így a 50 beátforduló rockstaroknál meg megesik azért. Igen, csak ugye a Deep Purple összefoglaló, de már nem mentem el, mert én a Deep purple vettem egy szigetes fesztiválon, ami aztán meg is szűnt. Tehát amikor arról beszélnek, hogy ahhoz képest hogy, akkor én az elmúlt időben annyi olyan koncertem voltam, ami nagyon nagy csalódás volt, és amely összefüggésben lehetett az előadó életkorával. Természetesen ilyenkor saját magamra is gondolok, mert én ugyan nem vagyok egy rockstar, de magával a rádiómisorommal másodpercek alatt kimehetek a divatból, egyszer csak benne vagyok, a másik pillanatban pedig nem, vagy, annak idején a betegeknek mondta, hogy hát az ember egy pillanatban él, a másik pillanban pedig meghal. Nem teljesen rokonítható a kettő, de azért van összefüggés, vagy van kapcsolat és ezeket a koncerteket én mind úgy éltem meg, hogy a CD-ket ugyan nem dobtam utána ki az előadótól, de remegve mennék el újabb koncertjükre, mert én a Bruce Hornsby-ban például akkora csalódtam, amekorát csak lehet, én pedig előtte hihetetlenül lelkes voltam, és nehezen tudom mit kezdeni azzal, hogy akit láttam, az köszönő viszonyban nincs azzal, mint aki egyébként CD-kről köszönt rám. <gül> Beszélt már erről a műsorában, én nem tudom, én úgy, úgy tekintek erre, hogy igen, a, az ilyen régi nagy akik legyünk, köszinték Magyarországra, sokszor már a zenítjüknek a, a túlsó oldalán jutnak el, tehát addigra vagyunk mi itt képesek megfizetni azt a gázsit, amit fizetni kell, mire ők már nem a csúcson vannak, hanem egy kicsit lejább. Én, én, én, én azt így elfogadtam, meg még egy szempontot teszek mellé, hogy a, a Bármilyen ilyen művészeti tevékenységnél szerint, tehát hogy van egy emberi faktor, tehát hiába ő a szuperszár, és hiába sorolhatnánk a növeket, neki is lehet egy, hogy mondjam, ahhoz, amire az ember azt mondaná, hogy na ez, ez, ez, ez ott volt, ahhoz egy nagyon kiemelk, és nem lehet minden ezt. Igen, de a helyzet a következő, hogy amíg egy festőnél, ha azt mondják, hogy a késői periódus, ott az ember arra gondol, hogy más témákat választ de hogyha adott esetben remeg a keze, az nem jelentkezik a képein. Énekeseknél, e, e, zenészeknél e, én pontosan azt élem meg, mint amit egyébként az ember hajdan volt szerelmeinek a láttán él meg akkor, amikor találkozunk, találkozik velük, és látja rajtuk azt az időrombolást, ami természetesen rajtam is jelentkezik, de amely egyszerre hogy nagyon elegánsan fejezzem ki magam. Tehát egyszerre hozza fel a múltat, és egyszerre e, tesz rájuk egy olyan nemes penést, amit azért annak idején nem kellett az illető látni az életkorából adódóan. Önnek ebben teljesen igaza van. Tehát teljesen. Ennek következtében hiába áll fel a régi gitárossal a zenekar, ha az énekes nem tud úgy énekelni, ahogy előtte, azt az izgalmat, amit az ember megélt akkor, amikor a zenekar csúcsformájában volt, ebben a formájában már némi maliciával szemlél. Nem tudom, ez is egy tök érdekes kérdés. Nagyon, tehát drámaian kevés zenekar, vagy előadó művész ö, volt képes rá. Ö, nem is tudom, talán a Mark Knopfler tudom mondani nekem ilyen. Nekem a Paul volt ilyen. A, szintén, szintén, köszönöm. A, a, Jó, a, hát más, tehát megújulásra képes. Tehát, hogy a, attól, hogy a, a, az Anthony Kidisznek már megkopott a hangja, és már nem, attól még ők szerintem morva tehetségesek, és simán összehozhatnak egy, egy csúcsalbumot, csak az más lesz, mint a. Más lesz, mint amit amint... Nézze, az létezik, az, el, az, az albummal nincs gondom, mert ott lehet módosítani, de amikor koncerten tapasztalja az ember, hogy fél óra után nem bírja, itthon legalábbis nem bírta, akkor az ember arra gondol, hogy akkor a 31. percben el kéne menni. Hát igen, csak egy 31 perces rockkoncert az. Hát igen. értem, de hogy értem, ha addig bírta. Hát... Igen, ebben igaza van. Köszönöm, én ennyit akartam. Oké, okay, rendben van, nincs igazam, ez nem igazságkérdése. Ez, ez, tehát nagyon gáz az, amikor az ember nézi de unja, mint ahogy Misikev volt annak idején az rkm az augusztus 20-ai tűzijátékkal. Két felhívással jöttem. az egyik az, hogy amennyiben vannak annyira tehetősek, hogy megengedhetik maguknak, hogy egy fél óra zenei sávot támogassanak, akkor ezt tegyék meg, és ettől független, vagy ezzel összefüggésben megtehetik azt is, hogy ennek örvén azt mondják, hogy szívesen jelentkeznének a közületi tartalmába a január 6-ától jelentkező Keifei Ott egyszerre két emberrel tudok beszélgetni, akár csak itt. Keresek tehát kvázi civil jelentkezőket. Nem a civil pályát akarom megcsinálni, a rádioműsoromban, hanem kipróbálnék új elemeket. Tehát, hogyha lennének olyan jelentkezők, akik negyed óra 26-27 percig bírnák reggel, hogy telefonon kövessék a műsort, és abban megszólaljanak, dörö.filajanos gmail.com telefonszám, és azok, akik azt gondolják, hogy egy 9 és fél 10, vagy fél 10 és 10 között jelentkező zenei blokkot támogatnának, egyben meghatároznák, vagy nem határoznák meg, hogy abban mi szóljon, számukra is dörö.fi kuka gmail.com és szintén telefonszám a civil rádión a péntekig szól, maga a civil rádió szombaton éjszaka halkul el és nem elnémul meg egyebek, mint ahogy a főkert eddigi vezetőjét is az én értelmezésem szerint elbocsájtották és nem kirúgták, de Magyarországon mindenkit kirúgnak de ez hadd ne legyen kötelező a Kejfejancsi nyelvezetére 06148909999 és 0636771161, a hírekig egy telefon még belefér. tops glisten Jó reggelt kívánok, Nagy Attila vagyok Újpestről. Igazából én titkón abban reménykedtem, hogy a tegnapi ismerős arcok koncert hatására esetleg az ne le is felsendül, de ezúton kérdezem, hogy hogy sikerült, mert én nem voltam. Nagyon jó volt, köszönöm szépen, de minden közéleti tartalmat számíztam a műsoromból és mintán ismerős arcokat nem lehetne úgy adni, hogy adnak ne le legyen közéleti tartalma, így aztán nem gondoltam elhozni. Uh -huh, uh -huh. Van ebbe igazság, persze lehet nekik is olyan számai találni, amelyek nélkülözik a közéleti tartalmat, de hát Nyerges Attila valóban... első együttese, amelynek a koncertjére érkeztem, az sokkal inkább egy másfajta zenei világ, mint az ismerős arcok, amelynek a politikai tartalmától azért nehéz eltekinteni, mert nincs semmi probléma adott esetben, akik ennek a zenének a kedvelői, de én most uh, illés sem játszom, ismerős arcokat sem játszom, és igyekszem uh -huh. csak olyan zenét közreadni, amivel kapcsolatban csak a karácsony és a, a nem tudom, valami máshogy az emberek eszébe, mint amiről egyébként általában a csészükbe szokott jutni. Mm -hmm. értem, értem, értem. Hát reméljük, hogy akkor a jövőben, vagy már az új az én néha felsendül egy-két nemzeti összetartozást is e, támogató dalt, vagy arról szóló. Valószínűleg dalt. így lesz, hozzátéve, Köszönöm, hogy hívott, hogyha egyébként bármely kiadó úgy gondolja, hogy a termékétvel érdemes megismerkedni, sajnos nincsenek Göcei, Zsuzsa, de én azt mondtam, hogy Göce és Zsuzsák, de Göce és Zsuzsából egy van. Tehát nincs Göce és Zsuzsa, nincs Török Mari, nincs Helyskovics. Iván mellettem, fölöttem haladtam, aki új zenével tudna megismerkedtetni. Bármi, ami új azzal én szívesen megismerkedem beleértve, hogy aztán biztos valami tetszik, valami nem, de a hallgatókkal való beszélgetést is azért hoznám létre, hogy ki nyitnia nyitni a kejfejancsi ablakát még nagyobbra, hogy olyan ablakot lehessen nyitni, ami ablakorában nem nyílt, így aztán felhívom a szíves figyelmüket arra, hogy szívből örülnék annak is, hogyha egyébként, aki így jelentkezne a beszélgető partnernek, ő külföldön élne. Tehát e, az külön érdekesség lenne, hogyha mondjuk egy hétig lehetne beszélgetni valakivel a világ dolgairól úgy, hogy közben ő nem annak az országnak a levegőjét szívná, mint ahol én élek. Ez nem feltétel, de ha van ilyen, gmail.com név telefonszám. Jó lehet! A beszélgetést a Városlége Zrt. támogatja a vonalban Györgyevics Benedek nagyon érdekes lenne, hogyha a 2020-tól egymástól függetlenül, vagy akár osztott hangmezőben lehetne egyszer mondjuk beszélgetni veled, és a zuglói polgármesterrel, vagy veled és a főpolgármesterrel, hogy aztán erre van-e mód vagy készség, az kiderül, mert a mi együttműködésünkben már, mint a te és az én, illetve a Városliges ZRT, a műsor együttműködésében, olyan periódus, mint amilyen most van, még soha sem volt. És úgy tűnik, hogy azért ez nem, már ami az együttműködést illeti, az úgy tűnik, hogy megmarad, de a, úgy tűnik, hogy az a légkör is, amiben most vagyunk, abban sem lesz gyökeres változás az elkövetkezendő hónapok folyamán. Legfel legfeljebb mindenki reménykedhet benne annak függvényében, hogy mit szeretne. Mondjuk legalább cserében az elmúlt időszakban sem volt ebben változás. Ezt most nem értettem. Hát, amióta beszélgetünk, szerintem azóta a légkör azért nagyjából hasonló a, a projekt környezetében, mindig van miről beszélgetni. És ez igen, igen, de az a környezet, ami most így körbeveszi, hagyjátlán ez körbeveszi és nem benne van, az más, mert ugye... Érezni egy sor olyan dolgot, amely magának a városléget, zértének a tevékenységét befolyásolja, de amely mégsem az építkezéssel kapcsolatos, hanem egy olyan környezet, eh, amely mindig is belengte a beszélgetéseinket, és ez szeretett jót és rosszat neki, de amely magával a projekttel kapcsolatos, annak a létezésével kapcsolatos, és nem... Eh, a részleteivel kapcsolatos, hiszen ma a politikai akaratnak egy része nem azzal foglalkozik, hogy mi valósul meg a városlégetben, hanem azzal, hogy mi ne valósuljon ott meg. És az most az október 13-ai választások után, önkormányzati választások után kontúrosabb, mint a városléget ZRT megvalósuló projektjében valaha is. Ez fontos, hogy a teszékedből ezeként látszik. Én azt érzékelem, hogy azért Tulajdonképpen amióta a Liget projekt egyáltalán elindult, vagy gondolati szinten fölmerült, azóta mindig különböző diskurzusok veszik körbe, és ezeknek a diskurzusoknak van természetesen előremutató oldala is, de van számos olyan oldala, ami alapvetően nem a lényegi kérdésekről, nem a fejlesztésekről, nem a kulturális tartalomról, nem a parkrekonstrukcióról, nem az épületekről vagy az intézményekről szól, hanem alapvetően egy teoretikus vita, ami a kell vagy nem kell diotómiában próbálja meghatározni a projektet. Az, hogy ez most éppen eh, civilek oldalán történik, az, hogy ez éppen a politikum oldalán történik, hogy ez csak kerületi szinten, fővárosi szinten, vagy országos szinten, én szerintem, hogyha elővenném az elmúlt időszak sajtófigyelőit, nem nagyon találnék olyan napot benne, amikor vagy a parlament, vagy a fővárosi közgyűlés, vagy egy kerületi önkormányzat nem foglalkozik? Önnek igazad van, de ugye az önkormányzati választás bizonyos szempontból, de a bizonyos törölhető egy szempontból mindenféleképpen változást hozott, mert maga a főváros vezetés és a fővárosi közgyűlés úgy lett, Ellenséges, nem tudom, mi a megfelelő szó. Mindenesetre nem támogató a városliget megújítását, illetően, vagy a városliget megújításának bizonyos részleteivel kapcsolatban, ami korábban nem volt. Az egy másik kérdés, hogy neked korábban sem, és most sem volt feladatod, hogy ezzel kapcsolatban bármilyen megnyilatkozást is tegyél, az legfeljebb kitüntetés vagy büntetés megfelelő rész aláhúzandó nekem, vagy a hallgatóimnak, a hallgatóimnak, is nekem lépve neked aki nem vagy a hallgatóm, e tekintetben, hiszen most éppen interjúalany vagy, hogy ezügyben megnyilvánulsz-e vagy sem, hiszen neked nem a politikai környezetet kellene kommentálni, vagy abban kéne kiismerned magad, hanem a Városléget ZRT tevékenysége által arról kéne beszélni konkrétan, hogy mi az, ami megvalósul itt, illetve a Liget Project részeként, aminek nem része a biodom, de mégis fölmerül, hiszen e, ott van a környéken, vagy ahogy korábban része volt a a Komáromi Csillagerődnek a felújítása, ami ezt még éppen földrajzilag nem része a Városlégetnek. Ez az, ami itt most egy fajta, egy új fejezetet nyitott, amit nem muszáj olvasni, de attól függetlenül még ott van, és hát ha nem akarjuk tovább húzni az időt, bár a válaszadásra természetesen ott áll a lehetőség, akkor el kéne jutnunk a múlt heti közfejlesztések tanácsa ülésre, ahol tudtom, hogy te is voltál, és ahol téma volt a városliga. Tehát akarsz-e bármit ahhoz hozzáfűzni, amit én kérdeztem, vagy mondtam az előbb, vagy lapozunk egyet, és átérünk a múlt heti ülésre. Szerintem annyit érdemes megegyezni ezzel kapcsolatban, hogy minden olyan fejlesztés, vagy vállalati környezet, ami ami jelentős hatással van a környezetére, az sosem értelmezhető önmagában. Sosincs olyan steril környezet, amikor csak arról tudunk beszélni, ami a tényleges napi munka. Ezt mindig kontextusban kell kezelni, legyen ez gazdasági kontextus, legyen ez a világban zajló konjunktúrák vagy dekonjunktúrák folyamata, vagy legyen éppen politikai kérdés. Ez szerintem teljesen természetes, az is tartozik a feladatod, az de is az, a tőle, hogy ez munkához, hogy nyilvánvaló az ember érzékeli. Utolsó van ez, ez való kérdés, hogy az nyilvánvaló volt, van és lesz számodra, hogy nem csak, hogy ezt a, ezt a munkát kell végezned, de egyfolytában olyan jellegű propagátora kis kell, kell, hogy legyél, amilyen propagátornak egyébként nagyon sok ingatlan fejlesztésben, egyébként annak a végrehajtójának nem kell megnyilvánulnia? Én nem mondom, hogy ez a szélsznek nem egy speciális válfaja, ami a Városliget VRT-nél történik, de egész biztos vagyok benne, hogy azok, akik mondjuk nagy irodaházakat, lakásokat vagy kereskedelmi ingatlanokat fejlesztenek, ők is a maguk módján a saját fejlesztéseiket egyfelől pozícionálni, próbálják másfelől értékesíteni, azaz, Kedvező véleményt kialakítani a piacban, illetve a végfelhasználókban. Ilyen szempontból nem érzek óriási különbséget, de nem akarnék ebbe mellé beszélni. Természetes, hogy a politikai kitettség miatt van ebben egyfajta töblet teher, van ebben egyfajta uh, töblet nehézség és egy töblet feladat, de nem gondolom, hogy ez valami ördögtől való dolog lenne. Csütörtök. Tütörtök. Nagyon szép nap volt, ugye a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsára gondolsz, ahol ugye a Diget projekt is a napi rendek között szerepelt. Igen, erre gondoltam. <gül> Nagyon érdekes volt a Közfejlesztések Tanácsa, egyfelől tényleg prominens szereplők vettek részt rajta, és ugye, ha nem is az első, de az egyik egyike az első beszélgetéseknek az új, fővárosi vezetés és a, a kormányzat között, ami teljesen hivatalosan érintett számos olyan kérdéskört, köztük a Liget-Budapest projektet, ami Budapest elkövetkező éveit vagy évtizedeit meghatározzák. Én nagyon mindennel Fontos üt, az, nagyon... vagy fontos talán, hogy magát a Ligetet melyik fél hozta be témakörnek? Én szerintem ilyen szempontból ennek most nincsen különösebb jelentősége. Ugye most az összes napi rendi pontot a kormány oldal javasolta fölvenni, de a főváros is egyetértett ezzel. Biztos lesznek majd olyan közfejlesztési tanácsülések, ahol ez nem így lesz, és majd a, a főváros is hoz kérdéseket. De Végül is a kormány abban remélt elmozdulást, hogy de ezt a mondatot nehéz lenne befejezni, hiszen... Ugye ez egy politikai helyzet, nem pedig egy ingatlan fejlesztéssel kapcsolatos helyzet, hogy valamelyik fél azt mondja a kormány nevezetesen, hogy ezt szeretném, a másik fél pedig azt mondja, én pedig ezt szeretném, és a kettő között van különbség, tehát az egyiket ki lehet vonni a másikból. Tisztáztuk, mert ez tisztáztad, és ez így is van, és mindegyik oldal ezt ö, alá is írt, hogy ez tényleg így van, hogy ez jogilag nem kell, hogy kösse a kormányt, már, mint az, ami október 13-án történt, mégis a politikai akarat felülírja a jogot, és ezt megteheti, és azt mondta kormány, hogy olyasmit nem fog megvalósítani, amit egyébként a Fővárosi Közgyűlés nem akar. E tekintetben a fővárosi közgyűlés kvázi. De a kvázi töröhető. Letette a garast. Akkor, amikor a kormány mégis azt mondja, hogy beszélgessünk erről, akkor a kormány is meghívott a város ZRT vezetője és a kormány biztos abban reménykedik, hogy lesz majd egy alkalom, amikor ezt a garast felveszik, miután lerakták. Mármint ha felveszi az a közgyűlés és az a főpolgármester, aki korábban lerakta. A helyzet a következő, itt 6 uh, vagy 7 napi rendi pontban tárgyalták szerintem az összes, ha nem is az összes, de mondjuk a legmeghatározóbb uh, fővárosi fejlesztéseket. Ezek közül ugye egy volt a liget. Mi tud történni dinamikájába egy ilyen egyeztetésem? A felek egyetértenek. Nyilván voltak olyan napi rendi pontok, ahol gyakorlatilag kritika nélkül egyetértenek. B. A felek nem értenek. Hát ilyenkor az egészet végül, vagy csak a vonatok. Én az egészet, uh -huh. én az végigültem. Ugye ilyenkor, hogyha ha a felek nem értenek egyet, akkor alapvetően két lehetőség van. Vagy a helyszínen megpróbálnak kompromisszumot találni, három lehetőség, a helyszínen megpróbálnak kompromisszumot találni, a vitatott a pontokat meghatározzák, és azok tekintetében mondjuk bizottságot alakítanak, vagy abban állapodnak meg, hogy majd a későbbiekben próbálnak egyeztetni. C jegyző könyvezik, hogy az egyik fél ezt gondolja, a másik fél pedig azt gondolja. jól feltételezem, hogy, hogy csütörtökön C volt? A Liget projekt, esetében, Liget projekt esetében, a még el nem indult beruházások, tehát az új Nemzeti Galéria, az Innováció Háza, és a Városligeti Színház esetében, itt is azért zárójában jegyezném meg, hogy már az el nem indulás definíciója is önmagába kellően bonyolult, mert azért a Petőfi csarnok elbontása, és egy szerint de nem sértő két milliárd körüli tervezési díj kifizetése, azért az sok mindennek beállítható, de mm -hmm. el nem indultak mm -hmm. semmiképpen sem. Tehát, e, tehát az a helyzet, hogy de mondjuk azt, hogy a magas építés tekintetében még el nem indult projektek esetében. Nem volt konszenzus. Tehát ott a, a, a főváros, leginkább ugye főpolgármester úr maga azt mondta, hogy ő nem tudja elképzelni, hogy ezekben a választási ígéretektől eltérő módon ő támogatólag tudna fellépni. A kormány oldal pedig annyit mondott, hogy szerinte ezek, ezen kérdésekben nincs konszenzus, ő nem így látja de nem fogja erőltetni most rövid távon ezeknek a projekteknek az elindulását. Úgyhogy én azt, azt gondolom, hogy ez most egy függő helyzetet eredményez. Nem fogjuk holnap után ez alapján a galériának a mélyépítését elindítani. Nyilván szükség van arra, hogy a kormány a saját végső álláspontját ebben az ügyben megfogalmazza. E tekintetben mi végrehajtók vagyunk, mint Városligedzők. Um... Keverem, kavarom, de nem a szahart, hanem, a, hanem maradok a témánál. E, szükséges, előveszem a papírt, mert itt van a papír, ami között, de most nem az van éppen legfelül. Ugye volt pénteken, tudtam már egy bejárás, vagy minden esetre a múlt héten volt egy bejárás is, végül volt egy főpolgármester helyettes, volt az ulói polgármester, is voltak mások is a bárosleges ZRT részéről, illetve az állam részéről nem volt senki. És ott Garai Klára arról beszélt, hogy miközben az nagyon jó, hogy ilyen tartályokat helyeznek el, amelyek begyűjtik az esővizet, és azzal később történik majd az öntözés, de olyan műtárgyakat is Európai Uniós segítséggel helyeznek el a föld alatt, amelyek olyan épületeket nek látná el a visszolgáltatását, vagy olyan épületekhez is tartozna, amelyek egyébként nem fognak megvalósulni. Így például ebben is érdemes lenne módosítást tenni. Megkeresem a papírt, mert szerintem nem árt, ha pontosan idézem. Ilyenkor mit tesz a Városliges ZRT vezédi gazgatója? Választok külön, mert a Általában felvetett téma minden szempontból fontos, de legalább három kérdést érintettél benne. Egyfelől azt mondod, hogy volt bejárás pénteken, azért mindenképpen szeretném földni a figyelmet ennek az egész ügynek az abszurd voltára. Ugye egy, az én tudomásom szerint, amit az vezetőktől illetve a parkban lévő biztonsági szolgálattól tudom, hogy egy főpolgármester helyettes és egy regnáló Kerületi polgármester mellett jó pár civil részt vett egy bejáráson a városligetnél. Hogy ezt lásd a lelki szemeid előtt, az történik, hogy egy csodálatos alumínium létrával maszkálnak föl alá, nem is a teljes beruházás területén csak két-három kiszemelt elemmél, tehát mondjuk a milléniumházában, vagy a játszótéren, vagy mondjuk egyébként a Méggarázsnál, vagy a néprajzi múzeumnál nem járnak cserébe, viszont a kisbotanikus kertnél, vagy a, ö, vagy a zeneházánál járnak, ezt csak mondom a biztonsági szolgálat vezetőjétől tudom. De az alumínium létreát odatámasztják mondjuk a zeneháza építési területének a szélére, amire a Szövetkabátban lévő főpolgármester helyettes és az öltönyben lévő polgármester fölmásznak és bekukucskálnak az építési területre. Annyit azért mindenképpen megjegyeznék, hogy a városliget ZRT-t ebben az ügyben a kutya nem kereste. Tehát olyan, hogy mi mondjuk kinyitnánk-e ezeket az ajtókat, hogy megmutatnánk-e, horribiladiktú kommentálnánk -e ezt az egész kérdést? Figyelj, itt meg, is itt, meg, megnék, itt, amin... meg, itt meg kell, hogy álljunk egy pillanatra, én tökéletesen értem azt, amit mondasz, és azt is el tudtam képzelni, hogy a hallgatóim egy részében, ez a hallgatóim egy másik részében, az jár a fejében. Ha valaki megpróbálta itt a feleket összehozni, az én voltam, nem állítanám, hogy nem követhettem el volna ennél többet, vagy nem lehettem volna intenzívebb, de amikor a jövőt illetően arra gondoltam, független attól, hogyha a lehetőség meg lesz, akkor a egyébként a felek akarnak-e élni. Hiszen az, hogy én egy lehetőséget teremtek, az egyáltalán nem jelenti azt, hogy ezzel a felek akarnak-e élni, vagy akarnak élni, mert az már rajtuk múlik. De ugye az, amiről most beszélsz, ugye, az tényleg egy olyan esemény, amire egyesek azt fogják mondani, hogy de hát hányszor mondott már nemet a város ezért, amire a Városlégez ezért, nyuggal mondhatná azt, hogy oké, okay, rendben van, de attól még most is megkérdezhették volna, és akkor ki tudja, hogy mit válaszoltunk volna. Nem kell eleve abból kiindulni, hogy ami a múltban történt, az minden vonatkozásban kell, hogy folytatódjon. Ugyanez megfogalmazható a másik oldal részéről, tehát azt szeretném, hogyha azok a bemerevedett frontvonalak, amelyek teljesen merevek, és amelyek egyébként csak kézen közön kapcsolódnak ahhoz, hogy mi valósul még meg, és mi nem, hogy azokban lehessen valami. ...féle beszélgetést létrehozni, ami nem biztos, hogy eredményes lesz, de nem lesz egy annyira abszurd jelenettel kapcsolatos, mint amit leírtál, hogy te adott esetben egyébként mutatsz-e készséget egy ilyen beszélgetésre vagy sem, vagy beszélgetés sorozatra, ezt természetesen majd akkor kell megkérdezni, amikor ez lehetőségemben áll. De azt neked is mondom meg a hallgatóimnak is, hogy ne felejtsd el, Bence, hogy neked illetőleg Bál Lászlónak én hányszor javasoltam azt, hogy csináljunk mi ilyen bejárást, és ilyen bejárás soha az életben nem jött létre, ehhez képest egy másfajta társaság ilyen bejárással élt, ami nem azt mondom, hogy jobb, mint a semmi, de én azért súlyosan csalódott voltam annak idején, hogy megértettem annak a praktikus okait, hogy ilyen nem jöhetett létre, de nekem mégiscsak az, az, ok, az, a, az, az a vállalásom, hogy jöjjön létre, de nem azért, mert jót akarok a népnek, hanem azért, mert tájékoztatni akarom őket hogy aztán ők az információban jót vagy rosszat akarnak kezdeni, ez már rajtuk múlik. Nekem az a dolgom, hogy az embereknek reális képük legyen arról, amivel a kapcsolatban aztán később megnyilvánulnak. Pont én beszéltem. János, ebben neked teljesen igazad van, azonban azért uh, egy picit szeretném várni ezt a képet. Szerintem uh, jelentős különbség van a között, hogy a projekttel pró vagy kontra érzelmileg azonosuló uh, civil lakosság bejárásáról van ez szó, vagy pedig közszereplőkről beszélgetünk. Tehát én szerintem az, hogy a magukat ligetvédőknek hívók szeretnék, vagy szerették volna a Városliget ZRT-vel, vagy a kormányzati aktorokkal közösen bejárni a dolgot, az pontosan ugyanannyira releváns, vagy nem releváns dolog, mint hogyha a jelenlegi fővárosi vezetés mondjuk a Euh, liget projekt mellett euh, pálcát törő, euh, adott helyzetben békemeneten is vonuló, vagy éppen petíciókat indító civilekkel kellene, hogy bejárják. Ezek alapvetően érzelmileg euh, túlfűtött helyzetek. De ettől eltér az, hogy egy közszereplő mit csinál, vagy mit nem csinál ebben az ügyben. És szerintem a lényegi különbség az itt van. Tehát euh, az, hogyha te azt veted föl, hogy... Én, Gyorgyovics Benceként szeretnék-e azokkal bejárást tartani, akik ö, valószínűleg onnantól kezdve, hogy ö, meglátják a Városliget ZRT vezérigazgatóját, ö, gyakorlatilag az elmúlt ö, évek dühét rajta szeretnék levezetni, én ezt nem tartom konstruktívnak és előremutatónak. Azt azonban, hogy egy felkent, megválasztott ö, politikai szereplő, aki közszereplő, ő vele beszélgessünk a Liget projektről, hát azt tudom mondani, hogy nem történt más a fővárosi közfejlesztések tanácsán sem. Tehát én csak annak az abszurditására szerettem volna felhívni a figyelmet, hogy közszereplőként azért egy picit más, hogy kellene visszonyulni, legalábbis az én székemből nézve egészen biztosan, a Liget projekt ügyéhez, mint ahogy az ember az utcai politizálás világában ezt szokta tenni. De a kérdés ennek volt azért másik oldala is, az a kérdés, hogy azok a fejlesztések, elsősorban közmű fejlesztések, amelyek azokhoz az épületekhez kötődnek, amelyeknek a ö, kivitelezése most ebben a politikai mezőben bizonytalan vagy bizonytalan nem állik, azokkal mi a helyzet? Mi a helyzet abban az esetben, Szerintem, amit elmondtál, az is valid, de nem biztos, hogy a hallgatók. Jó, ja, azt mondjuk, Garai Klára városvédő városvédi arra hívta fel a figyelmet, hogy kevésbé látványos, de annál rombolóban, amit a föld alatt építenek, a Néprázi Múzeum hatalmas mélygarázsa mellett óriási 7-12 beton tározók betontározókat sűrjesztenek a felszín alá, amelyben a tetőről lecsorgó esővizet gyűjtik és azzal locsolnak. Az önmagában dicséretes, csak hogy olyan épületekhez is készülnek ilyenek, amelyek elméletileg nem épülnek meg, mint például a Város Színház. Ebben, ebben az ügyben egyébként e, téved tehát e, pont csapadékvíz tározó, aminek az a feladata, hogy e, ugye ne csapvízről locsoljuk a ligetnek e, a 99 hektárját, hanem e, az esővíz hasznosuljon, e, <kül> ez megtörténjen. Ezekből még azokhoz az épületekhez nem épült, tehát amit ő gondol, az pont a városligeti színháztól nem messze lévő Dózsa-György úti mélygarázsnak a csapadékbiztára ez egy fontos dolog. Tehát ez egy fontos dolog, hogy ez nem az, és ő pedig azt gondolja, hogy az ezeket szolgálnák, azok a bejárások is adott esetben, ahol ezt meg lehetne mutatni független attól, hogy azok a jelenetek, amelyektől te tartasz, azok a jelenetek valószínűleg nehezen elkerülhetők, az már az én dolgom, hogy nyilvánvalóvá tegyem, ahogy korábban Persánnyi Miklós a fórumnál nyilvánvalóvá tette, hogy egyébként milyen körülmények között van értelme egy ilyennek, és milyen körülmények között nem, és amennyiben úgy tűnik, hogy a felek ebben nem tudnak egyébként egyességre jutni, akkor az ember abba hagyja, és akkor elmondja, hogy legalább megpróbáltam. De ez egy fontos dolog, hogy ez nem az, mint amit ő feltételez. Számos ilyen feltételezés van, tehát ugye mi azért a független műszaki szakértők mellett a civil műszaki kontroll eddig nem létező jogintézményét is érezzük a saját válunkon, tehát gyakorlatilag minden egyes műszaki kérdést részletesen próbáljuk, hol a különböző közigazgatási eljárásokban, hol a bíróságon, hol pedig csak a rádióban, vagy éppen a televízióban magyarázni, tehát ilyen felvetésből számtalan van. De magát az alapkérdés nem szeretném megkerülni, tehát van, igenis van olyan közműfejlesztés, például mondjuk a főtáv által készített hűtés és fűtésrendszer, amiben uh, mi már olyan, intézményeknek a közmű ellátottságát is elkezdtük betervezni, illetve ki, meg is valósítani, amelyeknek a kivitelezése most egy ilyen bizonytalan helyzetben van. Tehát mondjuk a, az Innováció Házának a főtáv általi fű, fűtésrendszere az részben egészben elkészült. És ez valóban egy komoly kérdés, hogy abban az esetben, hogyha az innovációháza nem vagy csak jelentősen később épül meg, akkor mi a helyzet ezzel a, a közművezetékkel? Én azt egy tudom, meg, mi a helyzet, mondja az, hogy ezt lefektették, ez le, le, le lett fektetve, ez nem az én szavami Ez egyébként, ha nem jönne létre az intézmény, akkor érdemes lenne ezen változtatni, vagy ennek lenne egy olyan kihasználatlan kapacitása, amely ott van, de ugyanakkor az ehhez hozzányúlna, az többe kerülne, mint úgy hagyni, ahogy egyébként logikailag korábban le kellett fektetni. A helyzet a következő. Hoztunk egy nagyon logikus döntést a ligettel kapcsolatba. Ugye azt mondtuk, hogy az épületek energiaigényének a jelentős része az hűtési, illetve uh -huh. fűtés. A hűtési rendszert egy egészen innovatív módon, a főtár bevonásával egyébként egy borzasztó nehéz háromoldalú megállapodás eredményeként sikerült létrehoznunk, hogy a műjékpályának a hűtőgép kapacitása az, amit az intézmények hűtésére használni tudunk, nem teljes egészében, de részben. Ez egy elég innovatív dolog, hiszen praktikusan a műjékpálya télen működik, hűteni ezeket az épületeket leginkább, nem teljesen, de leginkább nyáron kell, tehát érdemes a, a nyári hűtési kapacitását ezeknek a műjékpálya alatt található nagy kapacitási gépeknek kihasználni. Erről megállapodtunk. Azt is pontosan meghatároztuk, hogy melyik épületek: Magyar Zeneházát, Néprajzi Múzeumot, innovációházat és galériát hány százalékban próbáljuk meg ezekkel a hűtőgépekkel kiszolgálni. Ezeknek a közmű építése részben egészben megtörtént. Magyarul megy egy vezeték uh -huh. ebben a másodpercben e, a, a, a Zicsi alatt, ami a Magyar Innovációházához vezet. Uh -huh. Ha a Magyar Innovációháza valami oknál fogva nem most vagy egyáltalán nem készülne el, akkor ez egy vakvezeték lenne, ahol természetesen van egy e, fejlesztési beruházási költség, ami feleslegesen történt meg ebben az esetben. Erről beszélgetünk. Ez a, ez De az, a, hogy azonnal a földből kikerüljön annak, ha jól értem, semmi értelme? Hát ennek semmi értelme nincs, hogy a földből kikerüljön. Én viszont azt tudom mondani, hogy mi minden egyes esetben a vonatkozó törvények és a, a kormányhatározat értelmében jártunk el. Tehát én azért azt szeretném rögzíteni, hogy nekem ebben az esetben a megbízóm az a az a magyar kormány. De nem, a jogi részére számra tökéletesen értett Azt kérdezem, hogy abból adódóan, hogy ez a vezeték ott van, de ami a végén van, nem jön létre, attól, ha ez az üzem, ha ettől egyébként beüzemelődik majd egyszer a várostéget, függetlenül attól, hogy hány épület lesz, de most nyilvánvaló az a verzióban, hogy ott az az épület nincs, akkor ennek olyan jellegű költsége nem jön létre, amely csak abból adódik, hogy az a vezeték ott van a földben. Az egy holt vezeték lesz-e, amely egyébként abból adódóan nincs soha se bekötve, semmilyen költséget nem jön. Üzemeltetési költsége nincs, tehát OPEX-et nem számolunk erre a történetre, de beruházási költsége. Azt értem, de az már a múltban. Az Igen. Így van. De, így van, de, de így beruházási beruházási az lenne újabb költség, ha onnan kivennétek, nem pedig az, hogyha van. benmarad. Így van, így van, így van, így van. De, de maga az alapkérdés az az, hogy történt-e olyan beruházással Árosligetben, ami a leendő épületeket szolgálja ki, horribiladikt olyan épületeket, aminek a stárkisza ebben a másodpercben bizonytalan erre határozottan azt tudom mondani, hogy természetesen Oké, okay, rendben van, de ez pontosan az, amit te mondasz, és nem az, amivel kapcsolatban elhangzott a bát ez két különböző dolog, tehát nem esőtározó, uh, hanem kábel, és ebből a szempontból a kettő között azért van különbség, tehát uh, különös tekintettel arra, hogy mind a kettőt meg lehetett volna érteni egyébként azt is, hogyha ilyen esőtározót már elhelyeztek volna uh, az embereid, mondván, hogy eljutott oda az építkezés, uh, de ezek szerint nem erről van szó, hanem a kábelekről. Én azt kérdezem tőled, 8 32-kor, hogy nem csak azért, hogy a teljesítés meglegyen, hanem azért, mert szerintem érdeklődés is van. Találunk-e még egy időpontot, neked esetleg a péntek fél kilenc az mennyire konveniál, vagy biztos, hogy nem? Mert azért is ajánlom neked a péntek fél kilencet, mert akkor veled fejezném be a civil rádióban az együttműködést a civil rádióval, mert kilenckor én elköszönnék. De ez nem kell, attól még nem kell, hogy átírjad a... Tehát akkor én nem, nem kezdennék el a hallgatókkal beszélgetni és közösen sírni, azon csütörtökön cs Természetesen. Nem természetesen, természetesen neked, de a 8 óra Jó, akkor lehet a péntek fél 9. Rendek, re rendelkezésre, bár én ismerem a te beszélgető egy jelentős részét, és azt gondolom, um, sok olyan van közöttük, akire egész biztosan nagyon kíváncsiak a te hallgatóit. Nem vagyok benne biztos, hogy a... De nem, léget, közé, de nem, nem köz a kiraktam a műsorból erre a két hétre, és igyekszem a mi kettőnk beszélgetését is távol tartani a közölet, nem állítanám, hogy könnyű. <laughs> Na, nagy, elég, nagyon a sok téma maradt, úgyhogy akkor pénteken fél-kilenckor közvetlen arany Krisztina, után akkor hívnálak téged. Rendben van. Bevésem. Köszönöm te. szépen. Okay, szia. köszönöm. Szia. György Evicsz hallották, a Városléget ZRT vezérigazgatóját a beszélgetést a Városléget ZRT támogatta. Elmondom az összes szolgálati közleményt, egyrésztről, hogy ma este fél nyolctól, tehát nagyjából 11 óra múlva, nagyon messzire jött ember lesz az Aquarium Club volt lokáljában, Erzsébet, a belépés díjtalan. A másik az, hogy a mai műsorral együtt, amiből ma már nincs sok hátra, most fél kilenc múlt öt perccel, még öt műsor van, tehát hétfő kett a csütörtök péntek, a Civiládió Rádió szombaton köszön el a hallgatóitól 23.59 perctől vagy kor, én pedig ezek szerint Györgyevics Benedekkel fogok majd elköszönni a hallgatóimtól. Rekamie reklám következik. A Slipnut visszatér Magyarországra! Slipnut We Are Not Your Kind turné 2020. február 4-én a Budapest arénában. Elüzenek a arra behívesz. Jegyek kaphatók a Nation.hu oldalon keresztül. A We Are Not Your Kind album már elérhető streaming és letölthető verzióban. Részletek a sweepnoteegg.com oldalon. Ez reklám volt. singing platoon of 40 voices, We offer Schubert's Ave Maria. Most már 8 óra 36 perc van, tehát az első szolgálati közleményt elmondtam, a második, tehát az, hogy szombaton éjfél előtt köszönne a cbrd rádió. én csak a reklám, az kimaradt reklámról jutott az eszem, hogy én kilenckor fogok elköszönni, és utána jön reklám és záró zene, pénteken semmelyik beszélgetésben nem fognak tudni betelefonálni. A könnyes búcsút így szeretném elkerülni. Attól persze még belül könnyezhetnek. A a jelent tervek január 6 án 7 óra után szólalna meg a 87.6 7.6 frekvencián, és a műsorral kapcsolatban két dologba próbáltam önöket bevonni. Egyrészt várom azok jelentkezését, akik különböző misorperiódusban periódusban 8 de ezt nem kell felsorolnom, 7 és 9 óra között beszélgető partnereim lennének, kettesben vagy hármasban, nem kell eljönni, valószínűleg telefonon bonyolódna ez, de... Az előző napról egy emberrel vagy kettővel beszélgetnék mindarról, ami az előző nap történt, hiszen maga az alci minden, amit az az napról tudni kell, vagy az előző napról tudni kell, vagy érdemes, ez nem változna meg. Nagyon jó lenne, hogyha jelentkeznének, és lenne pikantériájanak, hogyha olyan jelentkezne, aki külföldön él, az ő szempontrendszereire is kíváncsi lennék, Jelentkezni a, a jános kukac, gmail.com email címel lehet, és névtelefonszámra volna szükségem. A másik, amit kérdeztem, illetve felajánlottam, hogy legyen 9 és fél 10 vagy fél 10 és 10 között egy szponzorált zenei tartalom. Ilyen szponzoráció a műsorom belazése jöhet létre, mert aztán a politikai tartalma az többé-kevésbé kizárja de ezekben a zenei összeállításokban semmilyen közélet nem lenne, 9 és fél 10 vagy fél 10 és 10 óra között, és ehhez kerestem, illetve keresek támogatókat pénzösszeg megjelni, megjelölése nélkül, az legyen külön tárgya bárminek, és nem a műsorban bárma jelentkezőket, akik vagy jelentkeznek, vagy sem, hanem őket is az interneten várom, dörö.fi alajanos kukat, gmail.com, és kérem tüntessék fel a telefonszámokat. Én ezt a felhívást mostantól péntekig fogom megismételni műsorom belül, és ha lesz jelentkező, azt tapasztalni fogják. Ha nem, akkor főzök azzal, ami egyébként rendelkezésre áll. A múlt héten úgy gondoltam, hogy ez korai lenne. Végül is az, hogy öt nap ez elegendő-e vagy sem, azt január 6-án majd módon lesz önökkel megosztani. 061 és 06 A következő felhívással nagyjából negyed óra múlva jelentkezem, addig bármiről lehet szó, amit önök fontosnak tartanak. 061 és 06 and presents as its special guests the twin stars of Light Up Time, lovely Dorothy Kirsten and our holiday host, Frank Sinatra. Thank you, Don, and hello, friends. It's always a pleasure to be with you on the Guest star series. And today's program is especially important to me because it marks the... Jöreget. Jöreget, én amiatt telefonálok, hogy azt meg lehet tudni, hogy a mit mondott el a végén. Egy Egyrésztről nem emlékszem, más részről a műsor előtt olyan mértékben hergelt föl, hogy uh, azt inkább szintén nem osztanám meg önnöl. Hát nagy kár, pedig kifejezetten ez érdekel. De akkor miért most ott uh, hát, de... Nem, Nem, nem, nem, nem, nem pró... idézze föl nekem, mert tudom... Uh, uh, uh, uh, uh, így gyakorlatilag ezzel a közmunkás dologgal kapcsolatosan volt egy megjegyzés amit belé szorult és vége volt az adásnak és ezen kereget az agyam, hogy mi az, ami ő akkor elmondhatott és amiközben vége volt az adásnak akkor látszott hogy valamit nagyon mond önöknek de akkor már nem volt hangis elni nem, kiment a fejemből kiment a fejemből esetleg eszébe itt akkor jó, jó, jó, jó, rendben van köszönöm úgy, úgy mondjam, nagyon sajátos ki, a van a Pulai és köztem. De attól még emlékeznem kéne arra, amit elmondott. Ha valaki küld nekem egy Pulai telefon telefonszámot, fölhívom és megkérdezem tőle, függetle attól, hogy illene visszemlékeznem, de nem emléksem, de most már engem is izgat. Megát ez tök jó, hogyha valaki szombató ezt őzi magában. Megkérdezem a főszerkesztőt. Friends, a year <tart> is ending and a new one is beginning. And burdened though we may be, discouraged with our failures, bogged down with the cares of everyday living. Still can Ez nagyon egy műsor kapcsolatos nagyon sokat eláll, hogyha valaki ezt így magában, írom Childhood poem. God's Oh. Uh... I will be done hello Figyelj a János Fők, Figyelj, én rádió vezetek, de valaki betelefonált, és az ilyet mindenféleképpen az embernek akceptálnia kell. Azt kérdezte, hogy te mindenáron el akartál valamit mondani, de nem volt rá módod, és látta azt, hogy a műsor végén nagy elánnal valamit mondasz, de eléggé el nem módon én ezt elfelejtettem. Ha neked még ott van a fejedben, akkor megosztanád most egy köst azzal a hallgatóval, aki hallgatja a kejfej. te is Ő azt mondja, hogy a közmunkával volt kapcsolatos. Hmm. Jó, hát csak akkor, akkor annyiban jót akartam neked, hogy azért valami megmaradt. Tehát önmagában, önmagában az a tény, hogy valakit annyira foglalkoztat egy műsorban el, el nem hangzott dolog, hogy ez miatt, amiatt hétfőn telefonál, szerintem az egy baromi jó dolog, sajnálom. jó, jó, jó, jó, jó. jó. Jó, szerintem is ez volt. Én akkor adásba kapcsolatlak téged, mert mostanáig nem voltál, csak velem beszélgettél, és hát, hogyha ez örömét leli ebben a hallgató, akkor berakhatlak? Jó, akkor már benne is vagy. Kis reggelt. Jó reggelt. Akkor idész fel, szóval a néző számára. Ö Szerintem az maradt bennem, hogy azt mondta a Gerges Zsófi mellettem, hogy a Fidesz programja, a, sőt nem a Gerges hanem a Lampiági, hogy a Fidesz programja volt a, a közmunka, uh -huh. és ezt ugye valójában kis Péter kezdte el még munkagyini miniszterként sokkal korábban, és a Fidesz erre csak rácsatlakozott, illetve ártalkította, és a saját képére formálta egyfajta ilyen, ilyen, ilyen politikai, nem tudom, gyárra alakított át, szavaz, szavazógépi alakította át, szavazógépé alakította át. De ez egy jó érzés, nem, hogyha a néző számára, amit a, te mondasz, illetve amit nem mondtál, ennyire fontos tud lenni? Hát nyilván az ember megszállója hétfő reggelét. Hát, akkor köszönöm szépen. Már megérte. Köszönöm a rendelkezésre állást. Jó reggelt, szia. Köszönöm, köszönöm. megtisztelő szépen. Pulai András hallották, köszönöm a telefonját, és köszönöm Tótónokának is, aki elküldte a telefonszámot. Pulai pedig a rendelkezésre állást. Ez a Kejs Jáncsik, 3590. Lazsánszky Feri is elküldte már egyébként. Köszönöm. I'm traveling in some vehicle. I'm sitting in some cafe. A different There's comfort in melancholy When there's no need to explain It's just as natural as the weather In this moody sky today In our possessive Could not be expressed So now I am Returning to myself These things that you And I suppressed I see something of myself In everyone Just at this moment of the world The world Like bolts of lace While we'll sing on a ballroom girl Könnyen lehetséges, hogy határon kívüli témakörök is bekerülhetnek a civilbe, mert révkomáronban, ahol sok minden történt velem a hétvégén, hárman is leszólítottak az adással kapcsolatban, vagy a műsorral kapcsolatban, és hát az tagadhatatlan, hogy ez hihetetlen jó érzést okozott. 06148909999 és egy és bármennyire hihetetlen közben eltelt annyi idő, hogy elmondjam ismét a szolgálati közleményeket egyrészt ma este fél nyolctól nagyon messziről jött ember lesz az klub volt lokájában, ezt holnap már nem fogom elmondani a közlemények között azt viszont igen, hogy a Civil Rádió szombaton éjszaka hallgat el és költözik internetre civilradio.hu a Kejfejancsi pedig január 6-ától lesz fogható a 87.6-on és hogy lesz-e benne olyan hallgatók, vagy lesznek-e benne olyan hallgatók, akik egy-egy hétre vagy pár napra vállalnak megszólalást, az kiderül majd, hogyha addig jelentkezik valaki a dörö.fialajanos.gmail.com e-mail címen, külföld is lehet az illető, akikkel épp úgy beszélgetnék el, mint hogy a fix vendégeimmel beszélgetett, csak természetesen itt nincs kötött téma, arról beszélgetünk, ami őt vagy engem foglalkoztat illetve azt kérdeztem még, hogy volna-e olyan támogató, aki egy zenei sávot 9,5-10 vagy fél 10 és 9 között támogatna, mert fantáziát lát benne azért 9,5-10 vagy fél 10 és 10 között, hogy semmi olyan politikai tartalom ne hangozhassék el benne, ami egyébként az ő megítélését károsan befolyásolná. Amennyiben lenne ilyen leendő szponzoráló, Neki is a döröpontfial Janusz a gmail.com e-mail címet ajánlom, és az e-mailjében jelenítse meg nevét és telefonszámát. Köszönöm. We're only particles of change, I know, I know Orbiting around the sun But how can I have that point of view When I'm always bound and tied to someone a modern baby. Egészen fantasztikus, ahogy énekelni tudott, ez a John Pastorius hangszerűen. Jack, nem John, bocsánat. 061489099 és 063677 1161 Christmas future is far away Christmas past is past Christmas present is here today bringing Joy that may last Have yourself a merry little Christmas May your heart be light A year our troubles will be out aside from now on have yourself a very little Christmas make the you tight game. In a year our are Egyelőre egyetlen troubles will Here are Egyedül jelentkező árvákodik, de péntekig még. Jelentkezhetnek többen, amennyiben pedig nem fognak jelentkezni, hát akkor vagy nem lesz ilyen sáv, vagy később vár támogatókra, vagy nem lesznek ilyen beszélgető partnerek, vagy később fognak jelentkezni. Jobb lenne, ha lennének, de hiányuk sem lesz kétségbejtő, legfeljebb kicsit szomorú leszek. De Istenem. If the fates allow Until then we'll just have to muddle through Somehow Azért abban van valami szörnyű, hogy kiengedték a börtönből Broker Marchit. Én Értem, hogy az a történet, mely szerint az előzetesben nem lehetett tovább tartani, mert a büntetési tétel nem hatal, haladta meg a tíz évet, de nekem erről egyébként az is eszembe jut, hogy Broker Marcsinak mi a neve? Tehát broker Marcs nem Broker Marcsinak hívtak, és hogyha a Broker marcsi e, zárójelbe lenne, ugye én azt tanultam, hogy nem viccelünk a nevekkel, e, Tocsik Márnak, Tocsik Márta volt a neve, és nem pedig a Tocsik az nem a Brokernek volt valami rokonított e, elnevezése. Van ebben valami függetlenül, független hogy azt mondtam, hogy nem fogok közéletezni csak nézem, hogy mi történt. Nem fog elindulni. <gül> hát figyeljenek, azért, ez, ugye általában nem névvel szoktam mondani, de ez hihetetlen, ez a Filipov. De komolyan mondom, tehát azért néha az emberek azon gondolkodik, hogy ami a Filipovnak a fejében nincs meg, az nem is létezik. Ő most küldte Dobrai Sándorné Nagymária. Hát én voltam annyi idős, mint a Filippov, de hogy annyi minden lett volna a fejemben, mint neki, ezt nem tudom megítelni, mert azóta eltelt, én most nem mondanám el, hogy hány év, nagyon sok. Nagyjából annyi a korkülönbség a Filippov és köztem, mint amennyi idős a Filippov. Na, ez most nagyjából egy matematikai példa volt, most mindjárt megnézem, hogy pontosan hány éves a Filippov. Remélem gyorsabban tudom megnézni semmit, hogy elküldeni nekem SMS-ből. Nem, nem, nincs akkora különbség, nem, nem, nem, nem, még nem vagyok annyira öreg, tévedtem, illetve fiatalítottam a filipot Egyes CD-ben lévő lemez berakni a kettes CD-be, hát hogyha azt lejátsza. Őt nagyon fogom sajnálni, ha minden működni fog ebben az új rádióban, ahova megyek, mert hogy hát ez az elem, mely szerint az ember az egyik CD-ből kiveszi, lejátszóba, hogy berakja a másikba, ez egy olyan elem, amely nagyon fog hiányozni a jövőben Most mindjárt kiderül hogy egyébként, hogy az egyes CD lejátszja azt, amit a kettes nem játszott le. Hát hagy némi kivenni valót maga után. Most CD törlés van. Ez nagyjából a tányér törlésre emlékeztető mozdulatokkal megy. Ha közben valaki telefonál, bármilyen ügyben, én állok rendelkezésre. Persze lehetséges, hogyha az Index azt írná, hogy Sándorné Nagy Nagymária szabadult, az senki nem érdekelne, de mégis a szöveghűség ha egyszer meghal a hölgy száz év múlva, akkor nehogy már az legyen a fejfájára írva, hogy Broker Morcsi. Függetlenül attól, hogy lehet, hogy az Index, ha még létezik, akkor is ezt fogja írni. Milyen gizi volt az, aki meghalt és aki lopott? Neki se tudom a normális nevét. Volt a magos is még, annak se tudom a nevét. Tehát van a Megymagos, a broker Marci, a Repülős Gizi. Na kíváncsi vagyok, hogy a Filipovnak mekkora feladatottam. Repülős Gizi Megymagos. A Megymagosnak nem tudom, hogy volt keresneve. neve. Ha már nem jelentkeztek szponzornak, ezt ki fogja megfejteni, a Filipov vagy más? 061489099 és ulat 36 hét egy hat egy gmail.com. Köszönös szépen a repülős gizi megvan de, hogy hívják. Na, a repülős gizinek már megvan a neve, Kosztor Sándorné Bodnár Gizella, ha jól olvasom. Kosztor Sándorné Bodnár Gizella, a másik az a Megymagos. Visszaemlékeznek még a Megymagos történetre? Vagy azt fel kell idézni a Filipovnak, mert akkor szerintem még gyerek volt. A, a Friderikus csinált róla összeállítást. Megymagos... Erről van, bármit ír, hogy megy magos a Google vagy ki fog engem röhögni. Megy magos. Nem, itt van. A megy magas káváriája. Jó tehát Filipov gábor után már szabadon két embernek tudjuk a nevét. A. Igen. Ő róla nem hallotta a Filipov. Repülős gizi-nek a rendes neve, illetve nem rendes neve, hanem Repülős gizi neve, Kosztor Sándorné Bodnár Gizella, Broker Marci rendes neve Dobrai Sándorné Nagymária. Úgy tűnik, hogy Demeter Bélának hívták a megy magas, ezt egy másik ember küldt el. Igen, Demeter Bélának, igen. Demeter Bélának megy magas. Megy ez. egyes CD lejátsz, az nem nagyon szeret lejátszani, semmi sem. Na, akkor berakjuk a másikba. Demeter Béla. Hát De ez nagyon hozzá lehet szokni egyébként. Tehát, hogy annak ide napukámat felhívtam, hogyha valamilyen latin szót nem értettem, és akkor ő azt pillanatok alatt megmondta, hogyha felhívtam a 29602-t, a korábbi telefonszámunkra nem emlékszem, 29602 volt a... az utolsó telefonszámra emlékszem. 061489099 és 0636771161, bármilyen témában. Ma este fél nyolctól nagyon messzire jött ember az Aquarium volt lokájában, a belépés díjtalan ebben az évben utoljára. Pénteken 9 óráig tart, illetve 9 óra 3, még a Kejfejancsi akkor elköszön a Civi Rádiótól, a Civi Rádió pedig saját magától a 98.00 frekvencián egy nappal később és 23 óra múlva köszön el. 23 az nem jó, az kevés, nem sok. Az 32, 32 óra nincs egy nap. 15 órával később köszön el, lettek 14 óra és 50 valahány perc múlva. A civil rádió szombat éféltől, tehát vasárnap hajnaltól. De már küldtek újabb nevet, Kósa Lajos Csengeri Milliárdos nőjének a neve Szabó Gáborné Matko Mária. Már négy olyan néven rendelkezünk, mert van a Csengeri Milliárdos, igen. Csengeri milliárdos, az olyan, mint Fialajános, János, csak közben vannak igazi neve. Tehát onnan az interneten lesz fogható a KFJ Jancsi, hogyha megéri, akkor január 6-ától 7 óra után szólal meg a 87-6-on, amely nem könnyen, de nehezen befogható. Azt is elmondtam, hogy ebben a KFJ Jancsiban lesz szponzorás zenei sáv 9 és 10 óra között, hogyha jelentkezik szponzor, döröpontfialajanoskugmail.com. És azt is mondtam, hogy lesz fix civil beszélgetés, hogyha fix civil jelentkezik két-három napra legalább. Down, baby, down, yeah. Hello, humans, can... eh, szintén az e-mailt ajánlom döröpontfialajanoskukacgmail.com és az illető külföldön is élhet, sőt, ennek vannak bizonyos szempontból előnyei is. Jelentkeznek jó, nem jelentkeznek, az is jó. Görö.fi alaján a és jelentkezés esetén tüntessé fel a telefonszámokat is. 9 óra múlott 6 perccel. Mint hogyha elfogyott volna az érdeklődés, lehetséges, hogy a zenetek cikk, miközben az nem szponzorált. I yeah. yeah. Most egy Dave Matthews bennem indul el. You're sitting out looking proud, you think you're so fine. You're trying to run around with every friend of mine. You think you're so smart, baby, and you think that I'm a fool. Köszönöm a baby kinget vagy tegyem be a Dave Matthews bandet, vagy esetleg Stevie Wynwood jöjjön. Erre elindult. Ez a Stevie Wynwood. Ő. Come serve the Lord and be at His command And God a potion for you will provide And give a blessing to your soul beside Down in the garden where flowers grow in ranks Down on your bended knees and give the Lord thanks On your knees and pray both night and day Leave off your sins and live upright, I pray So proud and lofty is some sort of sin Which many take delight and pleasure in Whose conversation God doth much dislike And yet he shakes his sword before he strikes So proud and lofty do some people go Dressing themselves like players in a show They patch and paint and dress with idle stuff As if God had not made them fine enough Even little children learn to curse and swear And can't recite one word of godly prayer Oh, teach them better, O oh, teach them to rely On Christ the sinner's friend who reigns on high Kéfe Jáncsi pénteken el Önöktől, 9 óra után 3 perccel, a Civirádió pedig 14 óra és pár perc múlva a 98-as frekvenciától onnan a civilradio.hu internetes címen találják meg. A Kéfe Jancsival nagyjából két és fél héttel később, Január 6-ától vehetik fel a kapcsolatot, vagy a küzdelmet a 87.6-os frekvencián. Hogy ott milyen lesz a műsor? Nagyjából olyan, mint itt, de ha a Netán szponzorált zenei tartalmat akarnának hallani, belejött hogy ezért áldoznak, illetve megmondják, mint aki fizet a zenét, az megmondja, hogy mi szóljon. A tarifát nem mondom, önökön is múlik. dörö.fi és felajánlottam azt is, hogy egy vagy két emberrel beszélgettek az elmúlt 24 óráról, ha van közöttük külföldön élő, az külön szerencsés, de nem feltétel, ehhez szintén el kell küldeni e-mailen a jelentkezésüket és a telefonszámokat Döröpont, tehát úgy mint drkisdkiser pont fialajanos nevem, a nevem kukasgmail.com. A mai műsorból már nincs sok hátra. Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás. Holnap már csak négyet fogok mondani. És csütörtökön pedig csak kettőt fogok mondani. És csak arra felmondtam, hogy azt mondja valami, hogy csütörtököt mondott. Még ha valaki megírja nekem, hogy a csütörtököt mondott, az miért pont a csütörtökre vonatkozik? Mert a csütörtököt mondott az ugye azt jelenti, hogy valami nem működik, azt megköszönöm. Filipov? 0614890999 és egy nagyjából még 8 percig állok rendelkezésükre, amennyiben itt akarnak tartani, akkor persze még maradhatnék további fél órán keresztül is, de az elmúlt percekben nem mutattak túlságosan nagy aktivitást. Ha ezen változtatni akarnak, ha e-mailt akarnak küldeni, gmail.com, ha telefonálni akarnak 06148909999 és 0636771161, ha egyiket se akarják, arra most külön nem hívnám fel a figyelmüket. Amié, reklám következik. A Slipknot visszatér Magyarországra. Slipknot! We Are Not Your Kind Tourné 2020. február 4-én a budapest Arénában. ér a Röbi Jegyet kaphatók a live-nation.hu oldalon keresztül. A We Are Not Your Kind album már elérhető streaming és letölthető verzióban. Részletek a szviglott egy Ez reklám volt. Ne felejtsék, ma este fél nyolctól nagyon messzire jött ember lesz az Aquarium Klub volt lakájában ebben az évben utoljára. Ez a szolgálati közlemény még kimaradt. Amennyiben nem telefonálnak, úgy 275 másodperc múlva elköszönök. Ha telefonálnak, akkor később önökön múlik. 240 Százharminc 90 80 Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás. hogyha nem ez volt az utolsó, akkor holnap kedden 7 óra után találkozunk 60. Ma este fél nyolc óra, nagyon messzire jött ember az Akvárium Klub volt lakájában. A belépés díjtalan 55. Bármi egyéb üzenet, jelentkezés, dörre.fialajanos kuka, gmail.com 45. 40 30 volt, tehát önök nem telefonáltak. Ádám, teljes